en aquí, i és el que tractarem molt bé avui, és Plató. El plató com un dels principals eh, la de la tecnologia occidental que ha vist la virtut. És cert que abans els dos mestres, el que mestre ens havia eh, esparcat també els diàlegs, no? la relació amb, amb la virtud, les diferents virtuds, la sabiesa, el coneixement, la societat, però aquí ja, primer existem així, cert, aquesta solució és, és, és Plató. Servint a l'idea però incorporant molt a la seva part. I d'aquesta incorporació segurament hi ha incorporacions i també d'altres altres autors, d'altres autors, d'altres per tant, tot el al I la jaquing és a la boss, El vent és extremat. El, el, el bé per factors mai. No per tant, and Ah, i el doncs, momentari, sí, ho recorda, efectivament, fa una representació de la de la caverna al seu espai. Tantos que nosaltres, a ell ens ha dit que vam explicar la mita de la caverna, el món de les ombres, la que ja al darrere d'aquest món, hem eh, d'esportar-nos per pujar a la caverna, per les cadenes, acostar-nos a, a la veritat i, i en un sentomen, una analogia, Una alegoria com que tant aquesta doble columna de marcadors d'indicadors de la diferència col·laborada en la musea entre el uh, juny del sol i uh, uh, la imobiliació intelectual i moral que representa, que representa el ret. Uh, I així que estableix aquesta doble columna, aquesta comparació. Per una banda, de variables i de factors, principi de factor harmònic visible, la idea rauè. Ausalt Déu és el el la causa ultim, mentre que la idea al en la lluvia. objectes no de la nostra del sentit material, sinó els objectes del saber. Quins són aquests objectes del saber? Objectes doncs, no materials. Són les d'E. and move it. d'aquest document. La lògica televisiva ha de ser una lògica d'audi de la vista, és a dir, aquest fort que ens cost és el que ens permet veure els sols tracka És eh, el nostre herbon, que és l'opsis, el nus del seu herbon, que és la noisis. És a dir, doncs, aquesta activitat, aquesta funció, que ja no està llegada, que ja no està adreçada a la llum, a la llum del sol, I don't know. the ya alguna sospecha de origen o causa del material bé bé Com és possible la societat? Si no ho dius d'aquesta manera, és impossible. Com és possible la societat? La noció patòmica de la societat i del ciutadà, de la pròpia allà, de la realitat, és la noció de la possibilitat de la societat, la, la possibilitat d'un grègin al món. I es és en amb la tirania, però també de en discomptomitat amb la democràcia. Jo, clar, amb la democràcia, també amb les que no entrava al cap con la demografica i l'idea de la Comunitat Thank you. dos anys. Eh, El els algontes, els algontes, els governants. Aquesta classificació és eh a partir de la en què eh, observem una tant, dependència d'aquestes formes de les actituds, és a dir, de les maneres de ser de les persones. De les maneres de ser de les persones. I aquí l'amplau, això tenia nosaltres l'ètica, i té doncs, una part eh, important. No? Els governants es detaquen per tant dels altres en el sentit doncs, de l'administració, de la defensa, de l'ordre a, a, a la ciutat, són aquels que estan politicats per la seva màitat de sent emocional i especialment un per per per per per coratge. Per què? Perquè el, el, el tercer coratge és el més important Atentiva. la aperitivo, es va fer una pasta per. Dominia la pasta aperitiva sopra la rosona a base de la presentació, realitzant de la a base de la persona, por las Por las dudas, por las dudas, ¿no? Por las dudas, por las dudas, ¿no? Por las dudas, ¿no? la parte de la pregunta, la última es... La a uh -huh. Sobre, sobre, sobre. Sí, fitx, el que són les mesures, la política, el fetge etc. Veieu que ja hem acerrarat el que ens trobem? Com el tant en la el suptat com en la el suptat, tant en el part externa, exògene, com en el part externa, exògena, com en el endògena. Tres virtuts. Si la suptat és bona, que els suptats són bons. Si els suptats són bons, és que estan molt a Quan es donen tres i els tres a la ciutat, per tant, a cadascuna cadascun de les formes socials eh, i de les formes eh, de persona, per exemple, l'ànima o persona, els objectes o l'OTG, quan es donen totes tres, a donen EO a yeah. perquè la va Estiu que aquesta simulació tecnològica, un amb nomura 4, número ens trobem una defensa no corrupta, valenta, i una producció no intemperant, eh? autocontimula. Auto ens trobem, per tant, en una societat lliure. És a dir, i només aquesta, una societat lliure, un rei institucional just, només aquests són possibles. Només una societat amb fòries eh, justes és una fòries but Atenció, perquè la ciutat justa se depèn d'individus justos, com aquests depèn també d'un entorn, d'una educació provinent de la ciutat justa, ja que aquí és un mortisme, aquesta humanització, entre els llinatges socials i els llinatges de l'ànima, les classes formes de l'ànima i les classes formes No només per la mateixa, sinó també per els seus efectes. La justícia, és, que és una virtut, és l'apertut la més important, que la fauneix a totes. Això ho va dir que és tot. A l'èfica de l'incomàquia hi ha un moment quan parla de la, de la justícia. I ara no us referiré a aquesta idea general de la justícia que ens ensenyava molt clarament. permet desenvolupar les funcions pròpies de cada classe d'ànima, de subjecte, de persona i de cada classe o forma de vida social. Permet això. Que és la mostra, però la a la condició vegada pròpia de cada una de les centres presencials, tant de la polis com de la del secretari. Per això la justícia és bona de la justícia. Però també és bona per les seves conseqüències. Per què és bona per les seves conseqüències? És bona per les seves conseqüències perquè la justícia és com és com però la vegada és part la salut de l'ànima i de la harmonia alive rell, és que allà hi ha una zona de justícia, això no convé a vora, i no cal demostrar-los, la feina. amb una qüestió amb ah, la diversitat que és el bé, que com a única condició és la virtut. La virtut no és bé, és bé la diversitat que se concedeix sense més medicació ni estratègia amb la virtut. Quina? La de no, la justícia. De quina descomposta?